Domnul și domna Cactus Dedicat lui Emanuel Pop și Măiei Martin Moia Martin Albastru cer, alb soare, rotitor, Ocru nisip fierbinte, Galbenă șopârla, glas de sus aude, în ne creștem, ne verde, ne nemetalic au zile și ani, singurătate dau, singur în alb, singur în negru, grăiesc. bine -ai venit în casa, ce sufletul mi-l ține, purtată de furtună, din ceață ai răsărit, dă-mi amândouă ramuri, în verde te cuprind, sunt cactus între cactus înlănțuit iubit Dorina Șișu Cu timpul acesta etern de iubire mă ține cu tine deschisă de aripi Copilă din ape Semnezi fără nume Mă gălbuie Timpul sărac Fără tine Păstrează o frunză Să prind rădăcină Mă are imensul Să ard De iubire Suspect e trecutul Ce trece prin ceruri Ascultă Iubire Clepsidra de ceruri Maria Postu Nu știam că i cu mine În mine Acești țepe mari Ai singurătății Uneori fără să mă întrebe, vorbesc în locul meu despre mine, cea ascunsă sub această pelerină prețioasă pe care nicio casă de modă nu o comercializează. Mă întreb, tu de unde o ai? Ceilalți o văd, de aceea te ocolesc. Promit că atunci când îți voi atinge, când îmi vei atinge, Blana verde, cu privirea să devenim împreună petale și aripi de fluturi inofensivi. Adrian Graunfels Dormeam amândoi cu ciorapii încordați. Era o vreme crudă, fără anotimpuri. Tu croșetai serile dintr-o revistă de modă, așteptând un nepot, apoi o nuntă. Nimic nu se potrivea în negativul pozei uitată pe scrin. Prea mult mov, prea multă vrajbă. Ai luat un pumn de vise, o cană plină cu regrete, Vaza cu un cactus ofilit Mai acoperi grijulie cu pătrua de cal de păr Și te-ai dus în bucătăria fabricii În vârfurile degetelor de la picioare Evitând treptele șapte, opt sparte Să pregătești o ciorbă de doruri Imposibil de rumegat. Maia Martin Am luat și-am numărat Țepii mei Și Țepii tăi 1, 2, 3 Îmi spuneam smulgându-i din mine 24, 25, 26 Îți spuneam smulgându-i din tine Țepii îmi degetele Sângeram 30, 31, 32, îmi spuneam și inima mea înflorea ca o floare de cactus. Lectura maia martin